заціли в гуляй городині та були зрешечені густою стрільбою з модів. Оборонною за мостя керував досвідчений старий воїн Вайєр. Мав півтори тисячі найманців та ще десять тисяч шляхетського війська. Пани були за міцними стінами в сталевих панцерах, а на козаках – свитки та кожухи. Чи вже так треба було прийти дертись на ці стіни? Чернота вигубив усіх своїх людей, сам дістав кулю в сідницю. І тепер на гетьманських вечерях не міг сидіти разом з полковниками, а стовбитлю в полів у руку від мене від регіт старшин. Чом, регочете? сміявся я. Пан генеральний обозний стоїть спошани до свого гетьмана. Та тільки ви поростідалися тут неужиточно. Примітка не Хто тепер скаже, ніби Чорнота, не другий чоловік по мені, Кричав Чорнота, нахлиставшись з козацької галівки, але на ногах тримаючись міцно. Попросив Айара, аби прострелив тобі ще й другу сідницю, то може й повним гетьманом тоді станеш, відколов його незлобиво кривоніс. Тепер стояли мої полки спокійно. Обложеним я послав листа, якому писав. «Тепер, як ми всі в одній купі, уже не поможе вам Бог більше на нас їздити». Загони мої розійшлись по краю. В Наролі був не баба, перемих здобув лаврінь капуста, який пішов за таманство в Чигирині, почуваючись винним переді мною за Матрону. На покутті спалахнуло велике хлопське повстання Семена Височана, Ще один мій загін взяв Брест-Литовський. А у Варшаві панство на лекційному сеймі, мов не було ніякої загрози існування королівства цілого, голосувало ліберум вето. Примітка за право вільного голосу, згідно з яким будь-який депутат сейму нігодним своїм голосом відхилити постанову прийнято всіма. Гаяло дні в дрібних словесних сутичках. Про потребу помогти Львову канцлер Оселінський мовив до зібраних тільки 30 жовтня, коли відійшов від міста. Про замостця ніхто не згадував. Вишневецький, чим дух п'явся в головні регіментарі війська, якої власне, ще не зібрано. Пан Кисіль, здається, Єдиний не забував про Хмельницького, висилаючи свій план як приборкати козацького тирана. Однак пана сенатора не хотіли слухати. Сміялися з нього, нагадуючи, як обіцяв, що або ворога успокоїть, або власною смертю заплатить, та не зробив ні одного, ні другого. Панство було ніби у сні летаргічному. Одні кричали, що треба обрати гетьмана коронного, Інші казали, що слід обирати перші короляни гетьмана, коли брак сильного війська. Мій давній знайомий Градзайовський, який утікав з-під поляви, а тоді разом з Вишневецьким зі Львова, пробував привести до Тьому засинуване панство, мовлячи, всі згинули, коли не дамо речі посвалиттій голови, без неї прощай тіло. Йому кричали, що одна голова хоч би була діамантова, Нічим не поможе проти того тирану. Іншого слова для мене, панів, шляхти не було тоді. Тому лекцію пришвидшувати не годиться. Вона має тривати, як постановлено на сеймі конвокаційному щонайменше шість тижнів, а не шість днів, якби комусь захотілося. Час тут не важить? Короля можна вибирати хоч і сто і двісті років, або тільки не порушено ні в чому. З допеввольності і задоволено було всі жадання шляхетські. Король Владислав лежав непохований уже півроку, а над його труною тривала колотнеча. Примітка, де існуючим звичаєм вмерлого короля не могли поховати, доки не буде обраний новий монарх. Його самого колись обрано за півгодини. Тепер двом братам його, Іл'яну Казимиру і Каролю Фердінанду, не й півроку, щоб домовитися, кому ж надягати корон. Тоби дварвались до неї. Кожен запевняв, що прагне святої діадеми не з амбіції, а тільки з любові до вітчизни. В обох королевичів було багато прибічників. За Яна Казимира стояв Оселінський з численними магнатами, за нього були європейські двори Ватікан, за Карля Фердінанда Вишневецький, конець польський, значна частина кліру і магнатерії, все Мазоше, найдивніше ж замостя, яке я облягав, яке, власне, було єдиною перепоною моєму війську нині. Мої загони взяли вже і Белз, і грубешлю. Взявилася підлюбленим. У самій Варшаві, як писав сановний Альбрехт Традзівіл, голос плетсу дійшов до такої сміливості, що замишляно підкласти вогню і розграбувати доми шляхти і сенаторів. Я спорядив до Варшави посольство з вимогою брати Яна Казимира. Вибрав для цього едукованих полковників Яна Гирю, і Матвія Гладкого, і писарів Сокольницького, і Черкаського. Велів задягнутися в кармазини і дорогі ферязі хутрові, говорити тільки латинами, аби панство бачило, що не свинопасий попихачі перед ним горді лицарі свободи, які повним голосом проголошують своє диктандо всі речі посполитії. Чи бував тім злок тіха, гордість і свідомість своїх сил, віра в своє щастя і провіденціальне призначення. Грубий гетьман з грубою душею.